Abbe, hur läget? Det är bra, jag har haft väldigt mycket nu i några helger med Tänja och sådär så, Men det är skönt att vara tillbaks i podcastandet med dig Det nu var det för... ett tag, det var ett tag Ja men det var för länge Ja men äntligen så är det dags att catcha upp Och det ska bli kul och vi har ingen mindre än Jessica Papp med oss Hur läget? Mm. Hejsan, tack så mycket. Ja, jag är toppen. Jag sa till Abbe Innan att jag är lite nervös. Det är liksom alltid lite och att liksom gästa någon annan. man var på lite, ja, utanför your comfort zone, helt enkelt. Men det Jag fattar. Ja. Jag, kan, jag kan lugna det med att vi har haft andra gäster som har haft samma feeling. Och mm. efteråt så tyckte de, kan inte vi snacka två timmar till? <laughs> det, det, det, det är ganska avslappnat. Alltså det, det, det, och det, det har ju också hänt några gånger att vi har suttit alldeles för länge efteråt och pratat post som nästan varit mer intressant än själva på. <laughs> ja, precis. Så det var faktiskt bra att inför det här avsnittet att vi inte hade så mycket chitchat innan. Ja. Uh, för ibland får man så mycket feeling och så börjar man snacka massa saker. Så bara shit, spara det där till avsnittet. Ja. <laughs> yeah. <laughs> uh, men uh, åter till dig hur mår du och vad har du haft för dig senaste tiden uh, oj oh yeah. uh, hur långt bak tiden pratar vi nej men jag kan göra det lätt för dig jag kan göra det lätt för dig vi går tillbaks till din sista tävling och, uh, och därefter liksom. jag vet att du har haft lite annat fokus tills du skulle liksom, bygga upp ny motivation hela den biten så vi går dit och sen lite, liksom, du får hoppa precis som du vill Ja, för de som inte vet är jag ju en wellness-atlet inom IFBB Elite. Eh, och min senaste tävling var faktiskt i Dubai förra året. Eh, inte för nästan exakt ett år sedan nu. Eh, så var jag i Dubai och tävlade på Binau. Eh, deras första tävling inom wellness som jag förstod det som. Eh, superkul tävling. Eh, jag eh, hade... Planer på att kanske stanna där och köra ytterligare en tävling som var bara en vecka efter i Abu Dhabi eh, och så fram emot att liksom stanna och sånt. Men eh, omständigheterna ändrade sig vilket eh, vi kan göra ibland. Livet ändras och sen så åkte vi hem istället och eh, efter det så var jag lite osäker på när jag skulle hoppa in i klackorna igen eh, det tog ett tag för mig att smälta att jag kanske behövde en paus. Mm -hmm. Men jag var under denial väldigt länge. Mm. Och inom den här branschen så kommer det ofta liksom Åh, när är nästa tävling? Vad ska du göra nu? och sånt Men jag hade verkligen inga bra svar. Jag tror jag liksom höftade vad jag kände för dagen. Och det kunde vara olika svar varje dag. Men jag fram till nu då har jag tagit ett års paus. Jag har börjat plugga lite kost och näring och... Träning liksom inför eh, kost för liksom, atleter specifikt. Och jag Definitely. jobbar ju som e-commerce manager. Ja, ah, superkul. Eh, jag jobbar inom skönhetsbranschen. Så att jag är ju e-commerce manager för en skönhetsdistributör. Eh, så att jag har flertalet varumärken med deras hemsidor. Och sen så har jag ju min egna hundvarumärke- eh, och eh, ja, jag har ju börjat löpa. <laughs> men lika snabbt som jag började löpa har jag slutat löpningen. <laughs> Jaha. Vad, vad fick du för att börja löpa då? Eh, alltså jag kände att jag behövde ett nytt mål eh, när jag inte kunde ha ett bodybuilder-mål. Eh, jag kände inte att jag var redo för att liksom hoppa på en tävlingsprep. Eh, men jag har liksom haft någon sån här inre röst om att jag inte kan springa. Jag har liksom sprungit tre kilometer och dött och när man sprang i skolan så fick jag liksom astma attacker och blev livrädd. och fick alltså Jag fick lite trauma från att känna de där känslorna. Så jag tror det var någon inre jag som ville typ bevisa för mig själv att det här är ett perfekt tillfälle att hoppa på något sådant och bevisa för mig själv att jag kanske kan. Eh, och jag bevisade faktiskt för mig själv att jag kan och jag gjorde det nog ganska bra eh, i form av att jag då körde en halvmaraton för några veckor sedan eh, utan en enda astmanattack. Häftigt. Jag, jag, jag, ser på, jag ser på dig som, på, som en väldigt högpresterande individ överlag det, det, det ska pluggas det ska, vara, liksom, det ska tävlas och vinnas och det ska vara egenföretagande och det ska liksom vara väldigt mycket hög prestige allting du gör och jag tänker så här när man då släpper en sån stor grej som tävling i fitness liksom, är det någon som försvinner och du måste prestera något annat då eller varför tror du att du hamnar i det? Jag tror absolut att det finns något typ av tomrum. Jag har liksom inte barn, jag har inte den typen av sysselsättning. Min familj bor inte här. Jag kanske har ett, liksom, ett hål som vill liksom, bevisa att jag kan någonting eller att jag kan vara duktig på någonting. Eller att jag, om jag liksom, nördar in mig och har tillräckligt mycket intresse för det så vet jag att jag kan bli bra. Om jag bara har tillräckligt mycket Ja, nycklar för det. Liksom. Jag, jag gör allt jag kan för att bli bra. Eh, och eh, jag tror att eh, jag tror inte att jag måste göra något specifikt mål. Att jag måste vinna, som du sa. Utan det är kanske mer bara att jag måste bevisa för mig själv att jag kan. Eh, och att jag verkligen, verkligen vill. Att jag typ ser upp till någon och bara, men gud, om de kan så kan jag. Och jag vill också testa det här. Eh, sen behöver det inte betyda att jag är duktig på det. Men jag vill i alla fall bevisa för mig själv att jag kan bli bättre än vad jag är idag eller vad jag tror att jag är idag. Jag fattar. Jag tänkte också tänkte direkt på det Abbe sa just det här att om löpningen fyllde ett tomrum efter liksom tävlande på så pass hög nivå att att du kanske sökte någonting. Förstår du vad jag menar? Mm, och absolut. om du fortfarande har tankar på att tävla och så vidare. Jag hamnade där själv. Man känner inte att boken är riktigt stängd. Och så försöker man hitta andra saker att liksom fylla to det tomrummet. Liksom. Absolut. Jag tror jag alltid har gjort någonting. Så det känns nog konstigt att inte göra det man har lagt så otroligt mycket tid på. Så att om man har, som ni vet, så är ju liksom bodybuilding en. 24 timmar om dygnet-aktivitet. Mm, eh, absolut. Så det är klart att om du tar bort den delen- eller någonting som är att du ska ställa dig på scen- en prestation, då kan vissa grejer- kanske bli mindre motiverande att göra. Som att hålla en diet- eller att hålla ett, ett schema att gå träna. Så jag tror att jag behövde någonting att följa. Jag gillar struktur, jag gillar att ha kontroll. Eh, och att följa ett eh, löpschema är perfekt för mig. För då har jag någonting som jag- Måste göra eh, Lika mycket som att du måste gå till jobbet ja, ja, ja, Jag har ju sett dig Jag har ju följt dig i tävla sen du började tävla Jag har ju mm, sett, Och För att jag, jag såg dig live Första gången var på Swefit va? Eh, Eller vad hette den där? Jag kommer inte ihåg I, i, i, I Borås var det kanske sån Ja eh, det Jag tror det var Swefit <laughs> Men, men, men ja, så här, det känns som att Du började tävla Mm. Och du hade väldigt mycket liksom fallenhet och talang för det. Och det känns som att du bara skördade och skördade. Och liksom det gick bättre och bättre för varje tävling. Och du nämner också att, du har, att det känns som att det var en lite, av en press på dig själv. För att du presserade och vann. Och det blir bara fler och fler. När kommer nästa tävling? Vad ska du göra härnäst? Vad ska du göra härnäst? Mm. Och sen känns det som att din säsong tog liksom aldrig slut. Du bara tävlade på och tävlade på och tävlade på. Uh. Tror du att det där är någonting som var tungt för dig? Eller något som... Som gjort att du var tvungen att ta en paus som du sa? Eh, alltså, kanske. Eh, anledningen till att jag tog en paus var nog för att det var andra omständigheter som jag inte kunde kontrollera. Eh, om jag, jag kan kontrollera en säsong. Jag kan kontrollera när jag ska gå till gymmet, när jag ska gå till jobbet. När jag vill ställa mig på scen. Jag kan kontrollera det ganska väl. Och om jag följer ett schema så är det nästan 99,9% säkert att jag kommer upp det datumet jag har sagt. Eh, men om det är så att andra saker sker som är utan min kontroll så har jag lite svårt att smälta det. Jag har väldigt svårt att hantera förändringar som inte jag har skapat. Då till exempel att jag har tre familjemedlemmar som blir sjuka inom en väldigt kort period och så pass sjuka och bodde i Skåne och jobbar i Stockholm. Att ha den okontrollen och förmågan att inte kunna hjälpa till eller inte kunna vara där eller inte kunna göra så mycket och inte veta om jag är egoistisk. Så det är nya händelser som jag inte har råkat ut för tidigare. Och jag tror bara att det blev för mycket för mig. Och sen så var det att jag under en liksom lågkonjunktur- ska sälja en lägenhet och sälja den på förlust- eh, att hantera- att förlora extremt mycket pengar- eh, är också någonting som- man måste ha tid att sörja. Eh, och jag tror att det gjorde- att det blev för mycket omständigheter- omkring en tävlingssäsong- som gjorde att jag bara inte var kapabel- till att fortsätta. Eh, och jag sa till mig själv- att jag ska sluta- den dagen min kropp säger ifrån- Eh, och jag blundade ett tag där i slutet på att jag hade alldeles för mycket stress. Eh, och det påverkade min relation och det påverkade mig och hur jag framgick som person. Alltså jag vill vara en viss typ av person och bete mig som en viss typ av person framför människor. Men när jag sedan märkte en förändring i min personlighet, att jag var mer ledsen än glad, att jag var mer snabbt irriterad än... Och jag var liksom... Eh, obekväm. jag var alltså Det finns en viss typ av obekvämlighet och stress i en prestationsgrej man ska göra. Absolut. Det är liksom bra prestationsångest. Men det här var en ångest i form av att du inte var en tillräckligt bra familjemedlem eller du var inte tillräckligt bra på att kanske hantera om det skulle bli en död eller om det skulle bli alltså sjukhus. Alltså, sådana saker är så pass stor ångest att jag bara kraschar. Eh, min, min första tendens till att min kropp började säga ifrån var ju att jag började tappa hår. Eh, och jag är en person som bryr mig eller värdesätter eh, skönhet väldigt mycket. Alltså jag älskar smink och hudvård. Jag, jag jobbar med det har jobbat med det de sex åren. Eh, jag får betalt att sitta och prata om och om dagarna. Eh, men när jag den som liksom märkte att mitt lös hår tenderade att trilla av så trodde jag först att det var fel på varumärket jag använde mig av. Men så visade det sig att det var mitt hår som trillade av från hårbotten och inte från min extensions. Det visade mig ett tecken på att min kropp böjade sig ifrån. Att det blev för hårt. Även om jag kan styra den så kan jag styra in den in i en vägg. Så det var faktiskt... Min sambo och jag själv som till slut bara insåg att vet vad, jag måste ta en paus. Och hur lång den här pausen är har jag ingen aning om. Eh, innan dess har jag liksom aldrig någonsin lidit av ångest eller depression eller någonting sånt. Men det här var första gången jag har fått respekt för för mycket stress under en lång period. Eh, och vi, vi liksom, Inom bodybuilding, även om du inte är stressad... Psykiskt så stressar du din kropp fysiskt varenda gång du går och tränar. Så adderar det plus psykisk stress, eh, det gick inte hand i hand. Brist på sömn och kalorier och så också. Ja. Mm. Jag, skulle, jag skulle också säga att den nivån av träning och kaloriunderskott börjar ju som fysisk stress som ganska enkelt går över till psykisk stress. Och sen bryggar det ju också förmodligen om man har externa psykiska stressfaktorer så blir det liksom sjukt jobbigt. Ja, alltså alla kan hantera en viss nivå och jag tror att jag kan hantera ganska mycket. Men jag tror jag bara behövde ta en paus från liksom mm -mm. en prestation som krävde både låg kalori och liksom mycket närvaro på sociala medier. Mycket, många ögon som kommenterar och en scen som jag förväntar mig att prestera på- till att det är lättare att sätta på sig ett par löparskor- där ingen ser mig. Mm, mm. Eh, Fattar. Det, det, det förväntas inte att jag ska se ut som en bodybuilder. Det förväntas inte någonting. Det är snarare typ att du försöker att liksom bara hitta en, en version av dig själv- att tycker att passa in här eller inte. <laughs> mm. Men en fråga på, på det där- Uh, och det här tror jag att uh, det, det, det varierar från individ till individ. Men uh. alla som håller på med det här, uh, och det varierar också vilken nivå det är, men du är ju liksom på den högsta nivån av, av det här, då, så börjar vi också identifiera oss själva lite grann med våran sport. Uh, man förväntar ju sig att se ut på ett visst sätt, förväntar ju sig att vara i en viss form och så vidare. När du behövde ta den här pausen, blev det jobbigt för dig och din, liksom din identitet och de förväntningar som du hade på dig externt eller kunde du låsa ut det helt alltså jag tror att det är väldigt viktigt att eller jag har liksom alltid sagt att jag tror att det är viktigt och bra att jag alltid bibehåller mitt arbete och det jag har studerat jag, menar, jag har studerat för att komma in som e-commerce manager jag Tror att det har varit en stor stor hjälp för mig att inte tappa mig helt. Mm. Eh, och identifiera mig till hundra procent som en bodybuilder och Jessica Papp wellness-tjejer. Liksom. Utan jag har väl försökt att hitta andra identiteter inom den här världen plus andra omkring. Jag vill vara en, en flickvän, en entreprenör, en... Eh, Liksom hårt arbetande tjej, studerande tjej och nyfiken. Jag vill och vara allt det här andra också. Och inte bara mm. bodybuild- och wellness-tjejen. Men det du sa om att man förväntas ut på ett visst sätt, eller man förväntas att liksom bete sig och, och vara på ett visst sätt, det, det absolut har man fallit från de groparna. Alltså, Speciellt inom wellness. Det förväntas att du har stora ben och stor röv hela tiden 24 timmar om dygnet. Eh, det förväntas att all fett när du går upp i off ska sätta sig på röven. Alltså Good luck. Eh, det är liksom så höga krav. Och folk speciellt på sociala medier kan vara fruktansvärda men också live, det är det som skrämmer mig eh, och det där har man behövt bara lära sig hantera och inte identifiera sig som en, en fictionfigur eh, helt ärligt att man måste bara Hållas in att de, okej okay, vem är jag, vad värderar jag vad vill jag stå för? Och oftast när jag tänker på vad jag vill stå för så är det inte en stor röv och stora ben. Eh, jag vill absolut inte identifiera mig som de ytliga grejerna. Jag vill absolut att man ska se att jag är en hårt arbetande kille som tränar hårt. Och jag vill såklart att det ska synas, jag är inte liksom delulu men jag identifierar mig mer som att jag vill vara en trevlig, snäll tjej. Jag tycker det är viktigare. Och att du ska må bra i min närhet. Så att om jag börjar tappa det, då har jag tappat mig själv mer än att jag går på en off-season. Eller att jag går ifrån scenen. Men... Jag har tyckt att det var viktigt att jag haft en fot kvar i någonting jag tycker är superkul. Alltså jag lever för att hjälpa folk att posera och hitta tjejgrupper och försöka få tjejer att connecta med varandra. Eh, nu till exempel när vi träffade, jag var på SM och folk kommer fram till mig och säger Tack att du presenterade den mig eller hade en tjejkväll där jag lärde känna den här tjejen som jag nu har jättetrevligt med backstage. Eh, vilket gör att jag blir så fruktansvärt glad. Eh, för att de blir en extended version av mig. Eh, jag behöver inte vara backstage och vara glad och peppa henne. För att det är en annan som gör det åt mig. Åt de här tjejerna. Förstår ni vad jag menar? Det känns som att de är mina små minions. Liksom. Eh, och det är underbart. Jag tror att eh, väldigt mycket anledningen till att vi liksom vill ha med dig på podden här nog väldigt mycket för att Jessica pappen, otroligt en otrolig atlet. Så är det. Tack mm. Jag vill också påstå att du är så mycket mer än det. Och, och liksom en sak som jag har hört dig prata mycket i poddar tidigare och så där om. Och det där är något som jag tycker är väldigt viktigt att belysa i de här sociala medietiderna. Där man ser en sak och allt är fantastiskt, allt är underbart, mm. allt är lätt, inga problem. Men då tror jag det är väldigt viktigt för de här unga tjejerna som du är förbild till. Att få höra vissa andra sidor av spelet. Att det är tungt, det är tufft. Man måste ha liksom att gå all in och liksom glömma bort sig själv för att gå in i en bransch. Det kan vara ett farligt spel. Så liksom se till att man verkligen inte förlorar sig själv i det och att man liksom förstår att det finns väldigt mycket post i den här branschen. Det är världens finaste mm. sport. Men de, det finns negativa sidor också och jag tycker det är viktigt att du belyser dem så att man vet vad man gör. Jag uppskattar att du säger det och tack så mycket. Och jag tror att... Alltså arskan till exempel, någonting som du brukar säga ofta eller så här, jag hör dig en del gånger bara, ja ah, men eh, uppdatera mer eller lägg upp det här eller dela med dig av mer och, och, och, så och jag tycker att det är jättebra men det är inte alla som är gjorda för det. Jag fattar, så är det ju. Jag, jag tror att typ såhär, jag själv har behövt ifrågasätta mig själv. Okej, okay, är jag rätt person nu för att belysa om det här? Är jag rätt person som kan hantera sedan alla frågor tillbaka? Eller vill jag representera detta? För att det, det kommer alltid med en konsekvens. Och det kommer alltid med en, en svarv av liksom, människor som förväntar sig någonting om du bara öppnar det lite. Så att jag tror att vissa saker har jag behövt lära mig att hålla privat. Eh, och vissa saker vill jag verkligen, verkligen öppna. Och det där har varit en fin balansgång. Mm. Eh, och jag tror också att det har varit mycket för att skydda mig själv. Att typ så här, okej okay, jag är inte redo att prata om vissa grejer. För att jag känner inte att jag vet själv riktigt vad jag ställer mig i frågor. Eh, och att jag ibland inte vill tala i affekt. Alltså i en känsla. Ja, precis. Det är, det är jättesmart faktiskt. För då kan det komma ord som man inte har tänkt igenom. Liksom. <laughs> ja, och det tror jag att det är det som är det svåra. Typ när man är där, Många tjejer ser en del, både killar och tjejer- som kanske lägger ut saker i affekt- eller de, de delar med sig av, av liksom negativa grejer i affekt- och sen så tänker de inte efter vilka konsekvenser det kan ha- um, så att jag, jag försöker vara liksom återhållsam på vissa saker, men eh, jag är inte en person som försöker att liksom bli nästa talkshow. Typ. <laughs> någonting som jag tycker du tar upp här som är väldigt, väldigt viktigt för eh, många som ser upp till dig, jag måste också understryka de yngre som ser upp till dig, det är att... ett sårbarhet men också två att det här är ju inte solsken och regnbåge alltså, det är inte bara den, den, den ljusa stunden på scen på tre minuter, det finns så mycket annat eh, som går in i det och därför är det så sjukt viktigt att ha något mer i livet som förankrar dig än bara liksom att försöka ha en, en, liksom en dröm att nu ska jag bli proffs och bara leva på det här, för den sanningen gäller bara fåtal människor i hela världen Ja, det är vissa som kan dedikera hela sitt liv för det här. Och eh, man kan absolut alltid vända och vrida på det. Om någon tar det ifrån dig, hur, hur mår du då? Alltså, om det blir krig imorgon, vad, vad gör du då? Vem är det då? Eh, jag tänker ibland på, okej, okay, vad händer om, om någon kapar min Instagram? Vad gör jag då? Mm, alltså, hur, hur mår jag? Hur känner jag genuint? Är jag ledsen? Är jag glad? Om jag blir skadad och aldrig kan ställa mig på scenen, vad gör jag då? Alltså, jag försöker hitta saker som... Jag liksom på riktigt värdesätter och saker jag kanske inte värdesätter utan jag kanske bara har det för att någon annan ber mig ha det. Mm. Ehm, och sådana saker måste man hela tiden tänka igenom inom allt. Okej, okay, Är det här genuint någonting för mig? Är jag som brinner för det här innerligt och mår bra av det här. Eller är det här någonting som stressar mig och jag gör det bara för att i hopp om att jag ska få någonting annat? Tror du att du känner den pressen eller har känt den pressen mycket att då förväntningar från fans eller sociala medier eller vänner eller coach eller liksom vad som helst, att jag ska tävla igen för deras skull? Absolut. Eh, jag har känt det många gånger att eh, jag har liksom blivit förvånad över folks beteenden och sen har jag liksom kanske agerat på det direkt, men sen när jag tänkt efter och lugnat ner mig så har jag insett att vet vad, det här var kanske inte alls det så som jag kände. Ett exempel, till exempel när jag kom, jag, första gången jag på SM kom jag trea. Eh, och jag var så glad. Alltså min initiella tanke var shit, jag kom trea på min första SM. Det är stort, det är stort. Och jag kommer backstage och så får jag direkt en klapp på axeln så säger bättre lycka nästa gång. Och jag bara <laughs> alltså jag var så här gud, är det här, alltså, vad betyder detta? Jag har inte presterat tillräckligt bra, jag måste bli bättre och sen så efteråt jag bara Nej, vet du vad? Fuck you. Alltså, jag var skit bra. Jag är skit nöjd. Eh, och sen så bara fortsätter det liksom att komma in tankar efteråt om vem som hade störst ben, vem som hade störst rör, vem som hade bäst bikini, vem som hade fel bikini. Och alltså, sådana tankar. Och jag vet vad, det här vill jag inte associera med. Men det blir lätt så att man kanske ska vara i försvarställning. Det är någonting som jag liksom direkt har kanske hamnat. I. Att jag bara säger, vet du vad, nej. Jag är jätte nöjd med min bikini, jag är jätte med min placering. Vet du vad, nej, jag behöver inte yttra det för att jag vet enligt hur jag känner om år. jag behöver inte besvara allting liksom och hugga tillbaka eh, mm. samma sak när jag fick min första hatstorm det första jag gjorde var bara hur synd om mig, jag fick en hatkommentar eh, och halva personerna var typ såhär, hej jag som hänger ut folk som säger dåliga saker om dig men alltså en liten kommentar som bara, vänta lite nu. Gör du samma sak tillbaka nu och hänger ut den här personen? Eh, och jag bara, vänta lite här nu. Vilken sida står jag på? Hur mår jag egentligen? Hur vill jag agera egentligen på det här? Och hur bör jag agera på negativa kommentarer? Det var till och med så att jag kontaktade min sponsor och bara, hur förväntar du dig att jag ska kommentera på såna här grejer? För att det var nytt för mig. Det är liksom en, en initial känsla som jag kanske agerar på för att någon annan visar någon typ av känsla till mig. Och då hänger jag på för att vi är ju flockdjur, vi vill bli omtyckta vi vill liksom vara likadana som alla andra men sen så, så måste man gå tillbaka till sig själv Okej, hur vill jag agera på den här kommentaren hur vill jag känna att jag kom trea och hur vill jag hantera den här kritiken, ska jag hoppa på den att vara likadan eller ska jag liksom agera med jag gör en rolig video istället jag, jag, jag liksom försöker hitta på vem är jag i alla dessa situationer och inte vem är någon annan och vad förväntas av mig att vara i den här situationen um. Lika mycket som att någon säger att ah, du är gjord för det här. Du ska göra det här, du ska göra det här och inte det här. Jag tycker absolut att man ska ta med sig det och lyssna lite grann. För det kan vara en guideline på att okay, de tror på mig. De vill att jag ska prestera bra. Men sen måste man tänka okay, vem är det som kommer göra jobbet dit? Det är jag. Vad kan jag eventuellt offra för vägen dit som de vill att jag ska göra? Och för vems skull? Är det för en show eller är det för någon annans vinning? Man måste gå tillbaka till kanske bara vad jag vinner på och vad jag mår och känner för det. För att om jag inte får det ekonomiskt och jag får inte någon typ av konsekvens som är positiv. Vad, vad står jag för? Vad är mina core values? Det är alltid det jag måste gå tillbaka till för annars kommer jag att tappa mig själv. Och det, det är lätt hänt alltså. Om jag går tillbaks lite, hur kom du ens in på tävlandet? För det har jag inte hunnit fråga. Hur, var, var, vart kom intresset ifrån? Varför Fitness. Varför fitness? Jag älskar ju fysiken framför allt, men jag har ju varit en tjej som alltid har stora ben och har alltid varit lite mer muskulös. Folk har alltid trott att jag simmade när jag inte var det, utan jag var faktiskt en rytterska, så jag hoppade. Tävlade och dressyrtävlade tills jag inte kunde tävla min ponny längre för man var tvungen att skaffa en häst. Och jag var lojal nog mot min pony så jag ville inte skaffa en häst och därav att jag inte kunde tävla. Och då tyckte jag tyvärr inte att ridningen var lika kul längre för jag ansåg väl att jag behövde ett mål. Jag liksom gillar mätetal, jag gillar att se prestation och jag gillar att se att någonting blir bättre annars så tappar jag kanske intresset ganska enkelt. Um, och um, då föll min fysik ganska väl in på vad jag såg på Youtube på den tiden um, men då hade faktiskt inte wellness kommit till Sverige utan det var bikini fitness som gällde så jag kontaktade en coach och uh, började faktiskt min första diet började träna hårt och han var så där alltså du kan gå upp och se en typ av vecka um, vilket såklart sporrade mig jag hade redan då sexpack och var tajt och jag hade ganska stora ben och jag var junior men allt eftersom jag gick ner i vikt så hade jag på den tiden ett ex som sa till mig att han tyckte att min fysik inte längre var lika vacker. Han sa att jag inte var tillräckligt kvinnlig, att jag hade tappat mina former, jag hade inga bröst längre. Så att jag avslutade faktiskt min satsning och gick och skaffade mig ett par silikonbröst, konstigt nog. Vilket man absolut inte ska göra för någon annan. Men jag visste absolut. att jag ville göra det där, men där och då så kändes det liksom... Extra tydligt att det var dags, och jag hade varit tillsammans med honom i sju år, så han var ju min värld på den tiden. Jag trodde på allt han sa. Liksom. Gjorde slut med honom, flyttade till Stockholm och fick väl alltså tillbaka någon typ av gnista. var just den där grejen, ville jag ju verkligen göra. Ska jag testa det igen? Vilket jag gjorde, och hade en ny partner vid min sida. Och jag vet inte, det bara flöt på. Jag kände mig liksom. Det var liksom bara en bra tid i livet. Jag kände att jag var redo för att eh, satsa och ge mig ut. Och sen så kom ju covid. Eh, tävlingen blev inställd två dagar innan. Eh, mitt i Peak Week. Just det. Eh, ja, men då eh, sa faktiskt min dåvarande coach till mig att öppna upp min Instagram. Eh, och lägga ut någon bild. Vilket jag gjorde. Och eh, Alltså den typen av... Eh, jag vet inte, den typen av liksom uppmärksamhet och upp och liksom, eh, på att de ville att man skulle ställa sig på scen eh, gjorde väl att jag blev sporrad liksom, och bara fan, och så ska jag göra igen. Eh, och då var jag ju Petterson Pettersson i, med samma coach och vi bara fan, ska vi dricka ett glas vin och sen ha off-season i någon månad och hoppa på nästa tävling istället som var till hösten? Eh, vilket vi gjorde och vi hoppade på vår första scen där och eh, då var jag absolut inte lika bra form som första gången för jag fattade inte någonting om off-season alltså jag hade noll aning om att du kan äta som en gris utan att du har någon typ av mättnad känsla yeah. eh, det var ingen som hade sagt vad som kunde ske eh, och att det faktiskt var nästan svårare andra gången eh, men jag var så motiverad och tyckte att det var så jävla kul Um, och sen var det faktiskt en um, backstage-video på mig som Robin tog och lade upp på Youtube som blev viral. Um, och när den blev viral och jag fick miljoner av liksom, visningar och massvis med DMs så tänkte jag så att vad fan det här uh, kanske man ska fortsätta med. <laughs> um, och jag passade väl liksom bra med att jag tyckte om klackar och smink och hår. Och jag tyckte om att träna hårt. Eh, och helt plötsligt så föll min, vad jag där och då skämdes över. Mina stora lår och att jag inte hade thigh gapen. Helt plötsligt så var det en bra grej. Jag liksom, min fysik passade helt plötsligt in någonstans. Innan så skämdes man att ens visa sina ben på stranden. Alltså jag hade kjol på stranden för att jag skämdes över att jag hade stora lår. Och helt plötsligt säger folk att det var då det kanske till och med större. Mm. Så att ja, det, det följde sig ganska naturligt. Du, det klickade helt enkelt, det, det, det du liksom hittade där och då, right. Och vi, det här var typ 2021 va? Efter, efter covid typ, ish. Ja, exakt. 2020, mm. 2021. Där. Just um. för, för, jag, jag är lite nyfiken på den saken. Du sa att du åkte, för jag har ju följt som sagt... Och så har man sett det åka och tävla här och där och sen så slutar du göra liksom en stor tävling i Dubai. Hur är mm. det att tävla liksom i Dubai? Och det har också varit en lite så här intressant, kontroversiell sak att som kvinna tävla i arabländerna. För det har inte Absolutely. alltid varit tillåtet. Nu är Dubai något annat än de andra länderna. Men hur upplevde du det? Hur funkar det? Absolut det var jätteannlunda den säsongen såg jag ju först till USA och sen direkt till Dubai så det var ju två väldigt olika Miami tävlingar. Det alltså? Exakt, det var i Miami jag tävlade i och eh, den var ju ganska lik alltså Miami var väldigt likt så som vi har det här i Sverige. Eh, förutom att det kanske var lite sämre kvalitet på liksom, atleterna. Jag tror Det kommer ju från hela världen och jag tror inte riktigt att de var på samma nivå som oss helt enkelt. Vi i Sverige har en väldigt hög nivå. Som dig framförallt, eh. tror jag. <laughs> <laughs> Nej, men sen så när vi åkte till Dubai så var det liksom att vi tjejer... Alltså, de förstår ju inte vad vi tjejer behöver. Eh, så först och främst så... Fick vi ju tävla dagen innan den officiella tävlingsdagen. Eh, då liksom inte all publik var på plats. Antagligen förväntas kanske inte komma lika mycket till publik. Nu kom det ju väldigt mycket publik. Men det var kanske inte lika stor announcement. Och de, de liksom händelserika grejerna hände inte den dagen vi tävlade. Eh, och sen så då... Var det ju färre domare för att det, fan, det finns inte tillräckligt många domare som är utbildade att eh, döma kvinnor. Eh, och det är eh, såklart lite färre atleter men det är ju nytt för dem när vi är backstage med att vi behöver en spegel. De förstår inte att vi behöver ha tillgång till en toalett. De förstår inte att vi behöver ha liksom, kanske någon som hjälper oss med vissa grejer. Vi får inte vara bland männen så vi är i ett rum, bara vi kvinnor. Okay. Utan spegel, utan någonting. Vi... Jag hade inte ens wifi, så jag kunde inte ens kontakta varken coach eller någon som skulle hjälpa mig. i Min sambo hade ingen aning om vad som hände backstage. Elen gick ner en gång. <här> <här> så att... Ja, alltså de, det var lite nytt för dem. Sen var det jävligt häftigt. Alltså det häftigaste var väl att de har så sjukt mycket sponsorer. Och de har så sjukt många som vill visa upp sig där. Eh, och de är liksom... Ja, jag fick liksom med att jag vann. Jag, fick jag liksom sponsring. Jag fick gratis mat liksom, för ett år, jag fick gratis träningskort för ett år jag fick liksom, att jag kunde börja jobba där som PT alltså du, du, liksom, fördelarna som du får av att visa upp dig där är extremt mycket mer än här eh, men sen säger jag inte att du ska hoppa på det för att det är, liksom, det är fortfarande hårt jobb som krävs när du väl är där men eh, de är ju väldigt eh, generösa där de Mm, mm. Sen är ju sporten i sin helhet eh, väldigt mycket större där Sen för tjejer så är det ju väldigt, väldigt nytt eh, De har väl försökt att vara mer open-minded nu sista året Men om vi tittar på här sidan så är ju oftast där i den regionen de stora pengarna finns idag ja. eh, all, Allmänt då Och världens bästa bodybuilder är ju därifrån också Så det är ju inte en slump tror jag Nej, alltså de blir ju väldigt eh, daltade, de här. Du har ju allt på ett och samma ställe. Du, har, du får din bil rengjord, du får maten, du får dina träningskläder rengjorda. Du får liksom allt du behöver på ett och samma ställe i princip. Och det är väldigt enkelt för en atlet att göra bra ifrån sig där. Alltså, jag fick ju. Trots att folk inte visste att jag skulle tävla eller vem jag var, man ingen aning i Så kommer de fram och liksom frågar, vad hej vill du bli min Peter för du ser bra ut, jag inte ut <laughs> Det händer liksom inte någon annanstans. Nej. Folk har en helt annan typ av attityd. Men sen där, du får inte gå runt och posera i en bikini. Killarna får egentligen inte heller ta av sig tröjan när de tränar de får inte gå och ställa sig och spänna sig på vissa ställen alltså det är, det är lite mer återhållsamt på vissa delar men sen är det väldigt extremt folk som går runt där alltså när jag gick runt där jag, jag kan inte ens förstå att någon gick upp till mig för alla såg så coola ut alla ser mm. så sjuka alla ser ut att vara en seriefigur mm. det ser helt sick ut och det är så jävla inspirerande för att du, du spelar ingen roll du kan verkligen vara dig själv Mm. du kommer aldrig vara för mycket där. Mm, precis. En fråga om, om, om du hade chansen att, att leva så. Jag vet att du är väldigt förtjust i ditt jobb. Men om du hade chansen att få, få lön och bara träna och tävla om allt kändes rätt. Är det någonting du hade velat gjort? Jag tror att jag hade kunnat tänka mig att göra det en viss period i livet. Eh, så länge jag vet att jag kan luta mig tillbaka till att jag har pluggat och till att jag har den här stabiliteten och lugnet. Mm. För jag tror att det är det som räddar mig till att jag skulle kunna tänka mig att göra det. Eh, sen så tror jag att jag måste hitta en, någon typ av lugn i mig själv i att jag inte behöver se ut på ett visst sätt- för att jag är lite av en perfektionist jag har väldigt svårt att ladda upp bilder. Jag har svårt att lägga upp stories. Jag, jag lägger för mycket värdering i det. Eh, så att jag är inte gjort för att liksom lägga upp 20 stories på min träning. För att om det är någon som kommenterar att jag tränar fel så, så blir jag rädd. Jag fattar. Eh, och, och det är jag liksom fan, en risk... Till... Ja, och det blir typ att man har en hög prestationsångest. Um, att alltså man måste vara så jävla bra jag tror därför det kan vara skönt ibland för mig att träna eller filma med någon annan som då lägger jag lite jag lägger liksom lite inte skulden på någon annan men jag lägger liksom uh, tyngden som jag tycker är jobbigt på ansvaret ansvar, ansvar, exakt hittar ordet mm. åt mig um, och det är så mycket skönare att säga att men, min coach har sagt det här eller min coach säger att jag ska göra så här eller inte så här och jag liksom räddar upp det med att det här inte är mina tankar i någon annans. Eh, men när det gäller att typ leva som en bodybuilder eller leva på det så, så förväntas det ju att jag ska ladda upp ett visst antal gånger. Jag ska vara närvarande. Jag ska visa exakt det. Jo, så är det ju. Det är det du får betalt för. Det är du får betalt för att representera någon, något brand eller se ut på ett visst sätt tävla x antal gånger. Eh, återigen. Vi hamnar där igen. Det är ju inte alltid dans på rosor som man ser på tv och Instagram och Youtube. Det kommer med ett, allt kommer ju med en kostnad. Liksom. Ja, och nu har jag ju turen att jag har liksom en sambo som älskar foto och film. Um, han är den som producerar mer än vad jag någonsin har kunnat drömma eller tänkt mig att jag skulle göra. Liksom. Grymt, grymt. Ja, och det får jag ju tacka honom för. för jag tror fan inte att jag hade liksom kommit så här långt utan honom. Eh, och det är ju för att jag själv liksom har svårt att ta upp en kamera och sitta och prata i den eh, det är mycket lättare när någon annan säger, vet du vad, hej kan du, nu ska vi filma det här, nu ska vi göra det här, jag vill att du ska sälja din bikini och göra så här men <laughs> jag, jag, tänk, jag tänker på en till sak, en till fråga, som på tal om att leva i det här och liksom vara väldigt mycket i det här uh -huh. din din eh... Du sa att du startar den här resan tillsammans med Antonia Pettersson och jag har sett att ni jobbar ihop och lite workshops ihop och ni, hon är ju en fantastisk att ja. Om bara några dagar nu så kommer hon tävla i Las Vegas på Olympia. Vilket är det häftigaste som finns tycker ja, jag. Ja, det är helt sjukt. Har du någonsin själv någonsin haft tanken om att jaga den drömmen och stå på Olympia senare? Alltså jag är kanske fel person att säga. Alltså specifikt det här med jaga. Sen är jag ju en person som gillar att visualisera Eh, och jag kan absolut, absolut säga att jag har visualiserat mig själv vara där. Eh, men jag har kanske inte varit villig att offra det som behövs för att komma dit. Eh, om jag hade kunnat göra det på mitt sätt. Och vara mig själv. Och ha kvar mina värderingar. Ha kvar vem jag är och hur jag vill se ut. Och hur jag vill prestera. Och det hade tagit mig dit. Då hade jag varit överlycklig. Eh, men ibland så kan det vara att... Eh, det är som att du vill kolla på en, en riktigt bra skräckfilm men det visar sig vara 18 liksom, å, å, alltså åldersgräns och jag är 17. Yeah. Det är typ så det känns som. Jag vill kolla på den men jag vågar inte. Eh, jag inte. Och det är typ lite så jag känner att det hade varit en jävligt kul resa. Men jag inte ve, ve, alltså jag vet inte om jag vill villig att offra det som kanske eventuellt behövs. Och jag kan erkänna att ibland så, så kanske någon annans röst om att det är större eller att det är mer som krävs än vad som faktiskt krävs alltså jag, för jag, jag tränar hårt, jag jobbar hårt jag, jag är villig att göra väldigt mycket för att det kommer falla mig naturligt eh, men om det som jag anser är mitt bästa om det inte räcker då är det inte värt det ja. eh, men jag kan absolut visualisera det eh, det kan jag göra. jag tror i alla fall, är det någon som har kapacitet så är det du eh, sen mm. om det är att höra, lite dit att vill det. komma <laughs> exakt <laughs> bra, det var det, good point <laughs> <laughs> och jag tror att man behöver ha någon typ av dragningskraft och man behöver personer som dig som, som liksom kanske ger en push i röven att man behöver våga, våga, våga eh, och jag kan säga att jag, jag, jag lovar att jag ska våga och testa eh, men jag kommer inte vara ledsen om det är så att mitt bäst inte räcker hela vägen nej, självklart, hundra procent vet du vad jag tror nu nu är inte jag Dr. Phil här. Men vad jag tror så här. Jag, jag tror definitivt du av någon har fysisk kapacitet till det. Du behöver bara vinna över ditt eget mind. Eh, att, att tro på det. Sen, är det. sen är det så här. Du måste också själv känna precis som du säger. Är det värt eller inte? Det är också en väldigt viktig aspekt i det här. Men jag tror rent fysiskt så har du definitivt kapacitet. Att, eh, att bara liksom levla upp att liksom ta det dit. Sen hur lång tid det tar det får, det får ju liksom tiden visa sig. Det är ju det. Man behöver tid för allt som ska bli bra, eller hur? Så att jag... 100 procent. Alltså det finns för många one hit wonder de är inte så yeah. många, men, men långsiktighet mm. och, och, och tålamod är det, det som tar många långt i den här sporten. Absolut, och jag, jag känner att jag har ändå varit i branschen nu så pass länge att jag känner att jag har kött på bena, eh, både... Bokstavligt, det jag så på bena. Nu hade jag ju en check-in med min coach eh, efter att jag nu har liksom löpt fyra gånger i veckan, alltså över liksom fyra mil i veckan, till att nu inte ska löpa lika mycket, eller jag löper bara fem kilometer i veckan. Eh, och frågade coach bara, har jag förlorat muskelmassa? Och hon var nej då har jag fan inte det. För att jag har liksom optimerat min träning och min löpning så pass bra att jag verkligen har tränat hårt trots löpningen. För att jag har alltid väl haft i mitt huvud, jag vill inte förlora detta för jag vet nästan att jag ska in i klackarna igen. Mm. Eh, om det är så att jag bara hade velat löpa och aldrig upp i klackarna så hade jag säkert löpt och inte gått och pushat hårt på gymmet för att det tar fan tid i det och. Men det har ju grott i mig jag vill ge det liksom en, en chans till. Och det känns som att man har liksom jobbat på något väldigt väldigt hårt och nu känns det som att vet du vad, bara testar det en gång till samma resa. Mm. Mm. Ja, sen tror jag om, om om du har en riktigt bra grund och uppenbarligen har du riktigt bra genetik och du äter bra, tränar bra, då ska det mycket till att man ska liksom se ut som en långdistanslöpare liksom. Uh, om man ja. löper lite grann <laughs> Antagligen Och jag tror att det liksom är mycket färdomar där Om löpningen Att du ska förlora allting Eller att du ska få platt röv. Och Jag har fått så mycket kommentarer som bara, oh my God, Hur kan du fortfarande vara liksom fyllig Och jag bara ja <laughs> alltså, Livslusten kan man ju tappa <laughs> men, men, för att det finns ju <laughs> inget som är så hemskt Som att löpa Du, du, du sätter <här> att du skulle ja, ja. fyra mil den här veckan Det var, det var ju sjukast jag hört. hört <laughs> alltså, alltså det är eh, Jag löper ju liksom Det är ju en ett pass som skulle kunna vara ungefär en timme långt, varje pass. Mm. Eh, sen om det är intervaller eller om det är långdistans, det har ju ofta varierat. Men jag har funnit glädjen i det, för att lika mycket som att du kan känna att du blir starkare på gymmet så alltså, känner du att du blir starkare i löpningen. Det är samma typ av kick, om inte kanske bättre. För att här... När du tränar hårt så kan du dagen efter kanske... Du har det lite ont. Du kan vara lite seg och trött och hungrig. Medan med löpningen så känner du dig att du, du har så mycket energi. Det är 21, eller hur? Ja, ja du, det känns som att du har spring i benen. Det känns som att du är liksom tonåring igen och vill ut och leka. Det här är falsk marknadsföring. Alltså jag, jag tror ju att eh, jag, inte på nej, jag tänkte precis säga Att jag kanske kan löpa 50 steg Innan jag får annan jag, jag provade det här ganska nyligen Jag, jag och en kompis provade att springa 100 meter så här som man gjorde förr Vem som var snabbast Och jag kan säga 60 meter kom jag Sen åkte vänster hamstring jag tror att det får ge en chans att ta det lugnt Alltså det är också samma sak där Du behöver inte köra allt du kan 100 meter Du kan ta det lugnt eh, Och det fick jag definitivt äta Jag får anlita dig som löparkump löp löp Ja, men alltså det är superkul Och man, man får den här kicken endorfin -kicken, det är liksom oslagbart Men det jag kände att jag saknade eller det som fick mig att säga Oh my god, det var när jag började känna att jag rullade på en sån här rullgrej som man brukar göra i ibland för liksom på quadsen och jag bara, shit, det, är ja. och jag bara, alltså, det gör inte ont jag bara, varför gör det inte ont? jag liksom, det ska ju göra ont och det är för att jag är inte är lika inflammerad men jag saknar inflammationen och jag saknar hårdheten <laughs> i att träna hårt hur yeah. sjukt är inte det jag typ saknar något som är skadligt alltså när är sjukt, ja men så nu gillar jag min pump då som jag har, att jag är liksom inflammerad och hård igen <laughs> mm. Ehm, så att jag, jag gillar ju styrketräningen, ehm, verkligen. Så att, men det är kul att veta att jag kan göra både och, att jag är lite mer de, den här nya hybrid atlet om jag vill. Ja, <laughs> men någonting som är positivt i det här, om det inte påverkar din muskelmassa negativt, tänker jag, det är ju din syreupptagningsförmåga under mm. styrkepassen. Ehm, hur snabbt du kan återhämta det mellan sätten och mellan... Men jag måste fråga en grej. Ibland får jag så här frågor som jag inte vill tappa. När du styrketränar eller tränar inför en tävling behöver du någonsin hålla igen eller kan du liksom mata på fullt? För du vet vissa grenar måste du hålla igen för de får liksom inte bli för stora och så vidare. Men till exempel du behöver mycket ben, hamstrings glutes Eh, de muskelgrupperna är det liksom full gas eller är det liksom, måste du ändå ha någon omtanke? Alltså nu har jag ju lite obalans mellan quads och back eh, sen betyder inte det att jag kommer att vara återhållsam på att inte låta mina kods växa- men jag ska försöka komma i kapp med baksidan- ja. eh, för att jag är frontdominant. Eh, vilket har funkat väldigt bra inom IFBB-elit. Men om jag nu har på att gå över till en precis- så krävs det helt plötsligt en annan typ av balans- där de har mer vikt på bak än fram- Eh, och tidigare i IFBB Elite så visade du ju ryggen eh, vilket jag har jobbat jättemycket med på att liksom få en bra ryggtavla vilket inte kommer yeah. kanske vara exakt samma typ av vikt nu eh, sen så har jag ju väldigt eh, dominanta abs mm. eh, som jag älskar att träna men får inte lov att träna eh, för att de blir liksom för bulkiga eh, och synliga och tar över lite min fysik Ehm, så att jag har ju slutat träna det också ehm, men utöver det så är det ju ja, hårt med bena såklart, mycket baksida mycket rumpa och axlar och då lats helt enkelt kommer det vara ja, jag fattar det är två grejer du droppade ju själv elefanten i rummet det var det jag ville ta upp din transition till NPC <laughs> som jag har om ehm, det ska vi snacka om men också tycker jag alltså en grej Eh, när jag kommenterar tävlingar eh, Så blir jag alltid Hypad över mm. sånt som du Säger att du måste hålla igen För att man är, jag har ju ändå en bodybuilding bakgrund Så jag tycker det är tråkigt att atleter Behöver hålla tillbaks eh, Så det är lite tråkigt Men eh, vi, vi, vi återgår Till dina tankar Om eh, ett, ett test i NPC, hur går tankarna där Och hur, hur känns det uh, Ja men alltså jag var ju sugen på att testa det här kanske till och med innan jag slutade min förra säsong. Men sen så var det ju så då att jag fick ju, det för mycket omständigheter i privatlivet som gjorde att jag inte kunde liksom komma in i det riktigt. Och jag känner att jag kommer att börja öva på poseringen och börja se hur jag faller mig i det och lägga ner det arbetet som krävs för att liksom känna mig bekväm i poseringen. Eh, sen så kommer jag att med tiden se om jag känner att jag har tillräckligt mycket muskelmassa för att ställa mig där eh, eller om jag förlikar mig med tanken att jag kanske inte ser exakt ut så som jag hade velat eh, och liksom gör det mer för att det ska vara kul och nytt och fräscht och liksom vara motiverande för mig att testa på en likadan resa jag redan har gjort eh, fast inom då en precis elit för att sanningen är den att Alltså, det är kul att vinna inom elit och det är jättekul att liksom ha kommit långt och att, att vinna deras världsmästerskap har varit jättekul. Um, men jag har liksom ingen mer morot. Uh, jag mm. har liksom, Jag vill inte gå över till Pro där. Kanske lite för att jag ibland kanske känner att jag inte passar där. Men två också för att det finns inte så pass mycket publicitet. Det finns ingen... Mm. Jag kommer inte att så och höra. Det är jag själv som måste stå för att visa upp det jag gör. Yeah. Uh, och det finns inte så mycket att välja på. Medan om jag går över till en så blir det liksom en, en a fresh wind. Det känns som att jag är nybörjare igen. Eh, och att jag får lov att vara dålig på någonting och se hur jag kan göra det bra. Eh, och lite bevisa för både mig själv och för andra att, eh, att jag är mångsidig och kan både och. För att mm, mm. jag vet om att en eh, är det som många säger är the real deal inom bodybuilding och det finns mycket som, många som, som hejar mer där och jag har passat inom elit för att jag är väldigt feminin. Jag gillar mjuka rörelser. Jag gillar att mina quads får lov att flexa. Eh, inom en precis får jag inte flexa. Så att en av mina största styrkor kommer försvinna. Helt plötsligt måste jag jobba på mina svagheter. Eh, mm -hmm. Och jag är up for the challenge. Mm, det är en utmaning, precis det jag tänkte säga. Det jag tänkte fråga dig. Eh, av det du har sett hittills. Känner du att du behöver eh, jaga mer balans? Eller känner du att du också måste addera mer muskelmassa för att vara eh, så dominant som du har varit i det andra förbundet? Eh, både och. Okej. Okay. Jag tror absolut båda och. Alltså, jag tror att både, jag tror jag kan komma långt på balansen såklart. Men med balans så kommer det krävas mer muskelmassa. Eh, mm -hmm. För att jag vill inte bli mindre om låren. Men för att kunna kompensera mina quads så behöver jag mer baksida. Så det kommer vara mycket fokus baksida och att hitta hur jag kan få till... Jag har ganska långa baksida, alltså rumpmuskler. Nu syns de ganska tydligt från en Ja, exakt. De är liksom ganska långa och det kräver att jag behöver mer volym för att det ska fyllas ut. Mm. Ehm, och jag, är, jag vet om att jag har bra linjer eh, som kan poppa, men det krävs muskelmassa för att de ska poppa. Mm. Så att jag, jag är liksom, vi får se hur mycket jag kan bygga på ett år- ehm. Men, och om jag liksom finner mig i poseringen och jag kommer göra det till mitt egna jag kommer inte följa alla andras posering och kopiera exakt jag kommer plocka lite mina favoriter precis som jag gjorde inom Elit jag kommer att ta det jag känner är jag så jag mm. förväntar inte att jag kommer se ut som exakt alla andra och förväntar inte att jag kommer posera exakt som alla andra för att jag kommer aldrig kunna vara exakt som alla andra Um, och jag är från bakgrunden Elit och kommer ta med mig lite det som jag anser är mina cirkor och det jag anser jag tycker är kul och jag som jag representerar på scen. Ja, jag tycker det är bra för att, att kunna addera en, un, att, att man kan vara unik inom ramarna vad som är tillåtet gör ju att man sticker ut också, tänker jag. Ja, alltså jag kan ju skrita lite om jag får lov att göra det. Kär, kör men, men jag hjälpte ju Laura Lee när vi var i Miami. Det, är eh, det är med hennes posering. Eh, och hon gjorde den på scen eh, en viss del. Och alla älskade ju det att hon tog in lite mer mjukhet och flow i sin arm. Eh, och vågade trycka ut höften som jag gör eh, och vi övade på det. Eh, och jag tror att. Eh, nu har hon liksom blivit liksom att hon är the master inom, inom posering. Hon har alltid varit jätteduktig. att tar inte det ifrån när Jag säger inte att det är jag som har gjort det. Jag säger bara att, att jag får lov att visa för mig själv att min, min nyckelposering och min liten touch av mig funkar på en MPSI gör mig så glad. För att Ibland det är många som säger men du måste ha händerna knutna, du måste vara lite, gå lite stappligare, du måste vara lite mindre rörelse, Jessica. Men jag är så där, tydligen så tog Laura med sig på scenen och det gick hur bra som helst. Så det betyder att jag också kan göra det. Och jag, jag vill bara belysa våra lyssnare nu som inte vet vem Laura Lee Chapp är. Eh, hon, det är så här nu att Olympia kommer ske om några dagar här. Och den förra vinnaren igen kommer inte vara med. Hon har nog sett att hon inte kommer dyka upp i Beginner Fitness. Och jag har sett lite rykten om att Maureen har lagt ut någonting också hintat att hon kanske är out, oklart. Men hon är ju den som är toppad etta. Och jag skulle säga att Laura Lee är nog topp tre tippad. Så det hade varit ganska coolt om vi kan se liksom Jessicas råd stå här uppe på Olympia topp tre placeringar snart. Kanske topp ett. Ja, om det är, är, det är någonting hon har så är det ju gluts. Där snackar vi mycket gluts. Ja, herregud. Hon är mycket gluts. Det är en av få personer jag har sett som har för mycket gluts för sin disciplin. Det är väldigt ovanligt, men hon är en av dem. Ja, alltså hon, hon har mycket muskler. När jag träffade henne i med, men nu har hon ju för sig... Hon hade precis börjat sin diet när vi träffades. Liksom. Hon var ju liksom off-season och körde på, hon körde liksom en diet men inte för att gå ner i vikt, utan hon liksom körde en kostschema. Och hon var typ såhär, gud du borde träffa min coach för att få liksom mer massa. Och jag bara, alltså Nästan kanske för att den massan som du har för som bikini är extrem. Men hon kör ju hårt. Alltså jag såg henne vi var ju där en vecka och liksom enda dag så var hon där och svettades. Eh, och samtidigt tar emot klienter och samtidigt spelar in som med content. Eh, det fanns liksom alltid en kamera som rullade på henne. Eh, på sig själv. Alltså att hon tog upp sin telefon. Hon liksom bara hade det naturligt. Eh, vilket är imponerande att se hur de levde eh, nu säger inte jag att jag vill leva så men hon var riktigt riktigt grym alltså det var kul att se deras lilla konstellation eh, mm. men det hade varit häftigt att se om hon tar med sig den, eh, de, de två poseringarna då som vi övade på men det låter ju ändå som att du är ganska pepp när du pratar om det här eh, så då kanske vi får en förhoppning att om ett år kanske vi får se en ny version av dig Ja, jag hoppas det. Jag, hop jag, jag vill verkligen det. Sen så får vi bara hoppas att allting faller på plats. Jag kommer göra mitt bästa- Eh, och jag kommer försöka dela resan och försöka visa liksom, jag vill liksom också samtidigt använda det som en plattform för att lära ut skillnaderna jag vill lära ut att man kan göra båda jag är så glad också nu att man fick lov att tävla i båda eh, alltså, det är liksom Det är fantastiskt. så fint det är ja det är bra. så fint och jag är så glad över det och när jag hade workshopen med Antonija att vi kunde liksom visa att vi är ett och samma gäng som vill samma sak mm. eh, är helt fantastiskt och då kan jag liksom representera mm, det ännu klar. mer. Jag, jag önskar att det här kunde ha skett tidigare. Liksom. Från daget så hade det gynnat precis allihopa. Liksom, tänker jag. jag håller med, jag håller med. Verkligen. Mm. Men ja, det, det är kul. Det, det, det, jag tycker det är riktigt kul att, eh, som sagt, det här öppnade upp möjligheter för många faktiskt att kunna eh, brygga eh, flera tävlingar. Men jag tänker att vi har snart hållit dig i 60 minuter. Det är en av de längsta poddarna på länge. Riktigt kul. Mm, gud, sorry. <laughs> Nej, <laughs> eh, och eh, alla ska gå upp och jobba imorgon. Så sjukt eh, kul snack, eh, Jessica. Eh, vi får eh, definitivt eh, följa upp. Och det var inte så läskigt som du trodde nej att jag. Nej, Kevin. Fast jag har inte egentligen läst, jag man har lite någon Man har också mycket man säger. så alltså, jag tror också typ att man vill man har väl en viss typ av förhoppning om att man kan få visa sig själv liksom. ehm, så att det är väl det. Mm. Mm. Men tack så mycket ni ni jättehärligt. Supertack och vi hörs framöver. Ja, tack så mycket och god natt på er. <laughs>